Radio Tiana presenta... L'embalat. ¿Dónde soy? No sé. Me siento libre, libre. Esto sí me altera el cuerpo. Esto sí me altera el cuerpo. Esto sí me altera el cuerpo. Esto Una barbarita. Si esto es la gorra. Que no venga la paz, esta música me puga, que no puedo más. Es algo diferente a lo que suelo hacer. Si hoy tienes horas bajas o te encuentras mal. Bona tarda, amics. Ja tornem a estar aquí una vegada més amb vosaltres després d'aquesta gran castanyada que heu fet tots, al menjar moniatos i panellets i bueno, jo crec que heu passat una setmana disfrutant d'aquesta setmana tan plena de, de, de cap de setmana que ha sigut llarguíssim. Però una vegada més, estem aquí molt gran embalat i anem a complir les vostres peticions i a veure com, com us trobeu amb aquesta tarda tan plujosa, perquè, eh, com podeu veure, està plovent o està a punt de ploure, però que tenim aigua a propet, jo crec que sí, i el programa avui va dedicat a la pluja. Bé, tenim... Hola, Pep. Bona tarda. Bona tarda, Pep. Eh, estem aquí tots tres juntets ja, el Raül a darrere el vidre, preparat per, per posar-se les cançons que ens demaneu. I bé, començarem parlant de, de cançons que, que ens facin eh, properer la pluja que han tingut aquests dies, cançons que parlaven de pluja, que parlaven de tardor, i també tenim una petició atreçada. Sí, les... tenim la petició de la setmana passada, que crec que va ser la papita que volia un vals, i era el vals del de blau. El de nuvió blau, sí. Sí, el de blau. I avui aquesta li podrem molt bé posar, i suposo que no pararà de ballar, i el ritme de la pluja que està, està caient quasi, eh? Sí, sí, va, Raül, puja la pluja. Sentiu com plou? Ui, sí, quin xafa que està fent, ara. El tema està, el tema està ja, eh, comença a ser una mica problemàtica l'aigua, eh? Parro, tragem l'aigua ja <ríe> sigut una petita broma. Bueno, però mira, abans de posar això, Pep, jo voldria dir als oients el número per si ens volen trucar, que és el 93 eh, 4 6 5 7 5 7 9. Repeteixo, 93 4,65, 75 79 estan els micròfonos tots oberts per a vosaltres i quan vulgueu i voleu demanar una petició doncs sabeu que podeu trucar en aquest número i molt bé us ho posarem. I si no la tenim, serà per la setmana propera. Com el cas aquest del Donoví Blau que aneu a posar ara, de les traus, i bé, segurament que amb les puges que avui anirem comentant el Donoví Blau també baixarà crescudet. Mm. Doncs aquí teniu el Donoví Blau, un fragment perquè és una peça bastant llargueta. Esperem que la disfruteu. Gràcies. Sí? Tenim trucada, Raül? Hola. Bona tarda. Hola. Hola. Bueno, bona tarda. Què? Ah, així Hola, la És que és molt llarg, eh? Sí, sí. sí és sí. Maco, però clar. Tens raó, ah, Joana. Estàvem tota la rata només sentint el balc de la papita. No, <laughs> és veritat, tens tota la raó. Yeah. Ja han posat el que ens va demanar, perquè això sí, se'ns en aniria... En un altre programa. Home, és que t'hem buscat una versió que fos... Complenta. Bónica, eh? Bonica, eh? Sí. La que que hi ha gent que no li agrada massa però és més ben gravades que hi ha amb l'Orquesta Sinfònica, vull dir que espero sí, que t'hagi agradat. Mama, pues, que... Has vist que avui fem dedicat a la pluja? Sí. Però bueno, tu pots demanar el que vulguis, bueno, eh? A veure, quines cançons teniu? No, no, bueno. el que tu vulguis. El que jo vulguis? Sí. De, de, mira, boleros, el Mi... que vulguis. Vale. Bueno, a veure. Uh... Comencem per Lorenzo González? Per Molt, bé. De, vale. Molt bé. No, no, el que tu vulguis. Molt bé. Qualsevol d'ell. Dir... La que no vam posar els altres dies. La setmana passada vam posar Cabretera, em sembla, oi? Doncs ara una altra. Sí, Aviam, eh, busquem un clàssic? Sí. Contigo Aprendí, per exemple, va bé? Vale. Eh, vale. És bonica. Escolta'm, sí. pot ser per un altre dia Mocedades? També. Sí, oi sí. Oh, sí que... si, I si vols avui mateix també, eh? Ah, sí? Sí, sí, sí. Doncs sí. oh, saps quina m'agradaria. Quina? El xac del tren. Digue'm. D'on estàs, corazón? Ah, <ríe> <ríe> oh, molt bé. Ploraré, ploraré molt. Sí, doncs pues la posem. Sí, sí. Doncs, eh, si tenim temps, primer posarem la, la, de fort, sí. la Contigo Aprendí sí. i abans d'acabar el programa si Intensa et posarem la de Mociedades. Molt bé. Val? Eh? Vinga. Vinga, doncs. Pues escolta que segurament no podrem fer-ho. Aquí va Lorenzo González. Muy Bona tarda i moltes gràcies per trucar. Adéu, Joana. Adéu. Adéu, gràcies. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 10 días a ser mayores mis contadas alegrías seas verdicioso yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Aprendí que yo nací el día en que te conocí. el culero més bonic que ens ha demanat la, la Joana. Sabeu, mentida, que aquestes músiques perduren i perduraran sempre tota la vida, eh? Bueno, doncs, pues, l'altre dia Pep, passejant per Tiana, anava amb un recado i em vaig trobar una persona, que després ja dirà el seu nom, i em va dir «Escolta, jo no puc sentir el dilluns, jo em passo el dijous a les 11 del matí, i és quan us puc escoltar, i no em podríeu dedicar... En a mi una cançó que m'encanta, dic, com a pues sí, i avui, com que justament dediquem a la pluja, i estava referint-se a la pluja, eh, li podrem posar aquesta cançó, no, Pep? Digue'm, quina... Mira, ella em va demanar, em va demanar la cançó de la Sílvia Bertan, eh, i és la Carme Jaime, no. i em va dir que li encantava sabem que és, lluvia, sabem no? que és una, una persona que és francesa, que en el seu moment va triomfar amb aquesta cançó, i em va dir que li agradava moltíssim que si li podíem fer aquesta petició. Doncs mira, farem una cosa ara tenim una, una trucada en directe, atenem la trucada i jo busco, no només aquesta, sinó alguna versió més del ritme de la lluvia sí. i després d'aquesta trucada que ve ara el, a la propera cançó els hi posem no només la de la Civi Bertanc, sinó sí. alguna més i alguna sorpreseta que recordo que tinc molt bé, per però ell em va demanar aquesta, eh, sí, sobretot doncs aquesta la primera, molt bé Aviam, tenim I ara trucada, que tenim una trucada. Raül, una trucada? Hola. Sí. Hola. Hola. Bona tarda. Bona tarda, Carme. companyia. Molt bé. Mm -hmm. Soc l'Ignès. Ai, hola. Què tal? Bona tarda, Agnès. Hola. Molt bé. Et trobàvem a faltar, eh? Sí? Sí. Escolta'm, pot sí. ser de qualsevol cançó o han de ser cançons antigues? Bueno, nosaltres fem 50 60. Bàsicament fins als 60-70. Perquè les cançons que es cantaven per aquí. Però també hi ha algú que ens demana... Prova Prova-ho. Tu, tu el que ens vulguis sí, demanar... Si és música més o menys de, de conjunts bueno, que sonessin per la ràdio fins als 80, jo crec que la trobaria. Sí, i si és una cosa que en aquest moment no ho tenim, la setmana que ve posem, però jo crec que el que ens puguis demanar ho tindrem, eh? Sí? Sí. Doncs pues mira, ara tenia la punta de llengua i m'ha marxat. Bueno, doncs un altre que... que sigui... No, digue'm el, digue'm el cantant, per exemple, o, sí. o el conjunt. Si no te'n recordes del títol, només ens dius el el que la cantava i... Jo volia, jo volia demanar el Roc de la Càrcel quan... Pen... Home... A, a, en castellà, a, per a, exemple. No, en castellà no. Amb ah. què el vols? Ah. En anglès? Uh, sí, sí, home. Parleu després, Lei. Ah, exacte. Ai, bueno. ah, el tenís a la punta de la llengua, eh? Que... Sí, sí, no sortia que... el cantar, ara. Bàsicament, les versions que tenim doncs, tenim el Ten Stop en castellà i el Miguel Rius en castellà si la vols per per Reis. No si vols per Reis la setmana que endrà la podem posar Com volguis, si vols la setmana Miguel rei, Ríos és molt acceptable també, eh? Sí, vale, sí. pues en Miguel Ríos. Don's vinga, anem i cap allà. Vinga, vale. gràcies per tocar. Molt, molt bé, és. bé. Fins Adeu. un altre dia. Moltes gràcies. Vinga. a bailar. ven aquí volando a rocarrolear el rock de la cárcel va a comenzar el rock todo el mundo a bailar yeah, yeah. todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock el gato le sabía dar al saxofón, Guillermo le sonaba duro al trombón mar y batería se decide a tocar, y toda la cárcel se puso a bailar Y ora llegó el carcelero y lo dijo así, rot de la cárcel es para vaina Una oh, rock and roll oh, també està bé amb un dia de tardor. Escolta, el Miguel Ríos amb aquesta cançó va triomfar, eh? Ja sé que l'Alvis Pressler també era una persona sí, especial bé, amb el rock el rei, el i que també a l'Agnès li devia agradar, però és que el Ríos, molt bé, eh? Bueno, i escolta, i la petició que tenim de la Carmen Jaime, que ens l'escoltarà el dijous. Tot preparat? Eh? Anem I... a parlar de la Civil Bertran... No, el Bertran i les... no, per no. tant, el Bertran sí. el dels televisors. Això mateix, sí, sí, sí, mm. els primers televisors, l'Elbert, el, el, mira, li, li estem fent allà. propaganda, eh? Doncs molt bé, aquí tenim la versió del Seri que Val. estava molt maca quan oh. cantava aquesta eh, lluny, que no, no, no, no, era molt guapa, no, sí. No, sí, sí. I aquesta no és la que cantava descalça? No, el Sandy Show. La, no, la, sí. la Sandy Show era la descalça, aquesta no, doncs bé, aquesta portava sabates. Escolta'm el de la lluvia en francès, i després escoltarem alguna versioneta de més en castellà. Molt bé. El ritmo de la lluvia. Endavant. La pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux Comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en attendant Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre Que lui seul comptait pour moi Et près de ma fenêtre je reste à la fin étant le bruit de ses pas micaron quand demi et que aquesta cançó el 1963 estava disparada i estava amb, amb pleno apogeo, aquesta cançó era, era bueno, eh, no es podia anar a festetes i el que sigui que sentia sempre el ritme de la, la Silvia Batán o, o, o d'altres conjunts, perquè Això ja mateix. van comentat que era molt, molt habitual en aquella època traduir les cançons i si una cançó eh, triomfava llavors es podien fer 10-12 versions, normalment per, per conjunts que eren repetitius no? hi havia conjunts que tenien versions de, de totes les cançons de moda Uh, mentre no hem tornat a trucada, que el Raül mm. està aquí uh, atenent a les trucades i, i recordeu que podeu trucar en qualsevol moment, però Mira. mentre no hem una trucada, sí. a mi em faria molta gràcia posar una versió del ritmo de la lluvia, sí. però una versió que era d'un grup que encara no hem posat, era un grup uh, espanyol, llavantí, que es Els Pequeniques, i si escolteu la veu femenina, us resultarà familiar, perquè és una molt, molt, molt, molt joveneta carina, que va col·laborar en aquesta gravació amb les Pequeniques. La punxem una estoneta, no tota sencera, perquè després podrem fer una altra versió d'aquesta mateixa cançó, però perquè escolteu la Calina, joveneta, cantant amb les Pequeniques. s'informen del sí, control que tenim un petit problema, que un petit problema petit, eh? sabem que hi ha dues persones que han trucat i han quedat que els trucaríem nosaltres però per un problema a la centraleta ens és impossible fer la trucada truqueu plau una altra vegada les dues persones que esteu esperant que us, que us truquem per fer la vostra petició perquè ara en aquest moment és impossible que puguem trucar nosaltres a l'exterior encara que sí que podem rebre trucades algun, algun duendecillo d'aquests de, de la tecnologia que ens està fent la punyeta Potser no agrada la pluja. Eh? Sí, mira, i mentre esperem les trucades jo voldria comentar que a través del Facebook hem tingut una felicitació d'Helena de, de los Mismos, la famosa que cantava a L'olor de Mallorca. Autorista al Millón. Totes aquestes cançons i ens ha enviat una felicitació que suposo que la ràdio posa l'embalat en la pàgina, mm. ella pues, ha sabut que fèiem les cançons aquestes i ens dona les gràcies d'haver començat aquest programa i ens felicita. Bueno, M'he quedat sorpresa perquè és una felicitació important, molt important. important. Que molt bé, quan doncs. una persona de les que estem posant, i famosa com ha sigut ella, que ens feliciti el programa, a veure, fa, fa molta gràcia. Fa il·lusió. Molta il·lusió. Ara I, sí que em sembla que diuen que t'hem trucat, sí. oi? Hola? Hola? Hola. Hola, què tal? Em l'escolteu? Sí, senhor, oh, sí, perfectament. Eh, sóc el Jordi. Sí, bé, Jordi. Jo, jo t'he conegut. conegut. Sí. I jo també et conenso conèixer què tal? Sí, és que havia trucat però eh, quan he sentit que tenia el problema sí, dic, oh, bé, un petit problema. problema, i això que tenim bastant la línia una mica col·leçada, eh vull sí, dir que... Sí, sí, és el programa cada dia cada dilluns va millor. Gràcies, okay. moltes, moltes gràcies, gràcies moltes eh? gràcies, eh. Ui, amics, ens Jordi. estem engreixant, eh <laughs> <laughs> Què voldria, Jordi? Tenim una cançó preparada per demanar-vos, però com estic escoltant tot el programa i veu dient que, que té que ser, o podria fer alguna cosa relacionada amb la lluvia sí. amb la puja, amb aquest cas I mm. eh, pensat que la podria canviar, a veure i sí, per casualitat la teniu, perquè és, trobo que és molt adient. Sí. Era d'un grup que es deia Els Relàmpagos, sí. i la cançó es deia Nit de Llampecs. Oh. O sigui que podria ser... Bueno, tremendo. ara t'ho mirem, aviam. Sí, sí. sí. Mm. Aviam si et sona això, Jordi. <laughs> Moltes gràcies. És això? Veus que bé. Ve... Som ràpids, eh? <laughs> Pluja i llampecs, eh? Sí, Moltes molt gràcies molt per trucar, Jordi. Gràcies, gràcies, Jordi. I felicitat pel programa. Moltes, Moltes gràcies, gràcies, eh? Adéu. Bona tarda. Hola. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Digui'm. Com esteu? Molt, Molt bé. bé. Sí? Sí. En bueno. qui parlem? Ah, no em coneixes? En aquest moment, no. Doncs rumia. Ai, sí! Ah, sí! Oh. <ríe> qui sóc? Escolta, tu ets farenta del, del meu company, oi? Sí, i tant. <ríe> Home, Pep. I tant que sí. Pep, que ja... Ara sí, ara sí. Ara sí, ara sí no et és coneix. Que, és que la família hem de, donar, no. hem de donar pas. Oh, i fine. tant, molt bé. I, I això... nosaltres, què? I això és una família, eh? Ah, ara sí, ara sí, és que duia un casco flujo i si no la Escolta, és que m'he reservat una mica perquè el primer dia la vaig fallar i avui no la volia tornar a fallar, he volgut assegurar-me. Per què? La el primer dia et vaig dir que ets la fe. Sí. Te'n recordes? Sí, sí, sí, sí. Que ens vas trucar sí. i avui ja no he dubtat. Bueno. Sabia no, que bé, doncs quina cançó voldríeu sentir Mira, jo volia una de Nino Bravo perfecte, cap problema quina, ah, quina era? me la podeu fer? aquesta sí, sí. serà mi casa ara la posem al forn doncs vinga. No, no, esta... que pobre, semblava que sentís la, la seva mort que li Deus? venia a sobre Deus. totes les cançons que, que canta ell són sentides Bueno, bueno, que, la, la que plau, hi què? No, Perquè no aquí podia. en Llampecs hi ha de tot, eh? Sí? sí. Bueno, doncs malament. No. Vigileu quan sortiu, doncs. Això, això. Vinga, bona Molt programa. Molt bé, moltes gràcies. gràcies, moltes gràcies. Sí, adéu, adéu. Aviam, que l'estem buscant. També hem de dir que tenim el tècnic nostre, que ens fa un somriure cada vegada, que pobre que està agafant el telèfon, el Raül que si no fos per ell, aquest programa no es podria tirar endavant, ni molt menys, eh? Sí, és és, és l'autèntic jefe. És un tècnic molt especial per nosaltres. Una carta sin escribir De un árbol caerà una hoja I jo me alejaré de ti Allí quedarà mi silla Sin que nadie se siente en ella Allí quedará mi amor Entre las paredes viejas Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será huellas El viento borra el recuerdo Llevamos nuestro amor Un cirio sin consumir Caerá sobre la mesa Se apagará su luz Y se cerrará una puerta Esa será mi quan me valla jo eso serà Fantàstic, eh? El Nino Bravo, mira, se'ns ha posat la pell de gallina. Un dels grans. Jo sóc una enamorada de Nino Bravo, perquè és que posava un sentiment quan cantava. És, aquest home, bueno, és una pena que, que no el tinguem entre nosaltres, perquè és que era un crack eh?, per mi. Eh, I també, ja que estem avui coses a part, estem parlant de la pluja, del dia, i, i que està plovent, i que plourà i que, bueno, i que tanta pluja, perquè no comentem alguna del... Armando Manzanero és, és el, el, el, el rei, un dels reis de, de la cançó melòdica i, com... I té una cançó dedicada una al dia i aquest... de les cançons de la pluja sí, sí. Eh? esta tarde vi sí, senyora. vi gente correr i no estaves no tu, tu? Sí, sí. Eh? Doncs aquí la tenim, la posarem hi ha una versió més moderna aquesta més ben orquestada però aquesta, és, jo diria que és la que tots ens recordem haver escoltat a la ràdio. Per tant, aquí va el mestre Manzanero. Una persona tan petitona i amb una veu tan gran. I amb, amb un cap tan gran i amb uns poemes tan bonics. Esta tarde vi llorreger Fíjente corre gel I <susurra> no estabas tu. La otra noche vi brillar tu un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada daba peso a su amor ilusionada Y no estabas, esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas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 Bé, bueno, amics, us anirem recordant el número de telèfono perquè és clar, cada setmana s'està agregant alguna persona nova i que tingui temps d'agafar un paper i un llàpid i apuntar-se al número perquè així ens pugueu trucar. Mireu, és el 93 465 75 79. Em mm, sembla que no cal repetir ho ja unirem dient al lo llarg de, del programa... I, i sabeu que podeu demanar-nos les cançons que vulgueu que si no la tenim, la pròxima setmana us la posarem i així n'irem fent programa a, a programa i demaneu la cançó que us agradi tangos, boleros, cúmbies eh, rock el que us agradi i, i, i, bueno, i llavors sobre la marxa anirem fent el programa d'acord? Bé, continuem amb el tema de la pluja avui. Sí. Eh, l'any 69 a l'any 69 es va fer una pel·lícula que va ser molt, molt, molt famosa, que era Dos homes i un Destino. Robert Dreyfurt, Paul Newman, Catherine Ross, eh, música de Burr Baccarat, eh, i hi havia una cançó que en anglès la va cantar un cantant que es deia B.J. Thomas, que es deia Gotes de lluvia caen sobre mi cabeza, i en castellà la va cantar un home que aquí va fer moltes versions, que es deia Matt Monroe, que tenia una... Un... Ah. Hola! Mira, tenim una trucada, Pep. Hola! Hola. Hola. Sí. Ah, avui sí que és la Fé. Hola, Fé. Hola. Hola, hola. Què, has ballat molt aquesta tarda? No, perquè estic asseguda, però... I he cantat, he cantat. Veus? A mi m'ho han dit que cantaves, eh? Aquesta última, sobretot, eh? I la del Nino Bravo ja no te digo. Eh, que bonica. És que, escolta, pff, que romàntica. I que... eh? sí, tant. Jo, és que, no sé, tinc així petit dubte. Jo me'n recordo d'una cançó que es deia Piove, Ah, sí. sí? Era italiana. Oh, sí, L'època... Però ma, ma, no sé si, si no la teniu... El Domenico, bon. Domenico Maduño, sí. Pep. Sí, jo tinc Era una versió... Del... Era del Domenico Maduño. Jo tinc una versió del Josep Guardiola. Bueno, però... ja m'està sí. estarà en castellà, evidentment, sí. però bueno. segurament és la Ai. versió de l'èxit italiana Piove, segur. Però un dia ens podràs posar, perquè a mi també... Ah, sí, eh, ho apuntem aquí. Eh? A mi també m'agrada fer... Vinga, doncs. El, el eh? Domènech Comaduño. Doncs, si et sembla, posem al Juret Guardiola una estreta per fer boca i, si no, i la setmana vinent... I la si posem... no recordo malament, també cantava el Viejo Frac. Jo el Viejo Frac l'havia sentit pel, pel... Jo pel Domènech Comaduño. No, pel calduc. calduc. Ah, bueno, clar, català. Sí. Però no, ell... no, en castellà, pel Calduc. Sí, calduc sí. però... Però, calduc però, el però, l... el, però ell el va fer molt famós. La vam posar en el programa, el eh Viejo que sí? Frac. Sí. Ah. sí, sí, sí. Podem? Doncs aquí va el Piove pel Jurac Guardiola, esperen que t'agradi, i la setmana que ve el Piove en no? que D'acord. Molt bé, adéu, no, bé gràcies per trobar-te. Adéu, fe, fe. adéu. adéu, adéu. Mil violines que suenan al viento unen su voz a la lluvia plateada I esta obsesión que nos quita el aliento que llueve llueve en nuestro adiós. Chao, chao, bambina, dame un abrazo, que nos tenemos que separar este destino. Que hoy nos aleja, tal vez mañana nos unirá. Que es lo que brilla en tu mejilla, es lluvia o llan. momento también lo siento como una prueba que nos querremos siempre los dos. Nos despedimos, llegó la hora y el cielo lloró. sembla que tenim una altra trucada. Em sembla que sí. Hola. Bona tarda. Hola. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ah, aquesta veu també la coneixem, eh? Com estem? Molt bé. Primer I... que tot, moltes gràcies, eh? Ah, bueno, mira, ja has vist que la teva petició ha sigut la primera, eh? Molt oh, tant, moltes gràcies. I escolta, i entre tot l'aprofito, eh? Perquè la ballo, m'atens? Sí, el que haguéssim volgut posar te el tot sencer, però com que, gràcies a Déu, ja sí. veus les trucades que <laughs> tenim... Doncs hem de posar que, que tots Clar, estigueu contents. Que, és que uh, aquest balc és molt, molt llarg, molt eh? maco, sí. Ara és molt maco perquè, mira, se gira pel dret, se gira pel revés, ah. i, reposant, Clar, i ho has reposat, saps? i ho han fet perquè no et cansessis, uh, tampoc. És és molt maco. Bueno, ara es demanaré una altra. Sí? Cantant bajo la lluvia. Uh, no no, no, no, no, no la tenim, no, no, no. no que no el teniu. Bueno, sí. Això està molt bé. És que, saps el que passa? que Què? Fent un programa de sí. la pluja hem pensat que és la que tothom tindria al cap. I com sí. que ens agrada sorprendre... Mira que, mira que avui jo a en, en Pep també l'he demanat sí. perquè tenia un problema del meu ordinador i sí. també li he anomenat. Eh? Doncs, la poseu la setmana que... A mi m'encanta bueno, gent que li. Eh? Igual, mi... escolta'm. Va, sí. poseu les de, de futbol... Que quan era jove eh, me la dedicava moltes vegades als meus galants. Ah, em sembla que té els mateixos gustos que la teva mare, eh, Pep. No, però Hombre, som de la mateixa quinta, eh? Molt bé. Aviam si, aviam, si és aquesta. És aquesta? Aquesta, aquesta. <laughs> doncs molt bé. És el doncs aquí la tenim. Molt Que la discuteu. Aquí, aquí tens un perico i una del Barça. Gràcies, guapo. Adéu, guapa. Adéu. Siau. el partido que será de emoción. Ya sonado el pito, ¿Eh? ruge la afición. ¿Eh? Ahí va delantero, centro, cogiendo el valor. El gol mira desperta, corre corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre bajo el sol. ¿Eh? Delante de la puerta tira, tira, tira, tira, tira, ¡ah! Ya hemos colocado el primer gol. todos aplaudimos, ¿Eh? roncos de pasión. ¿Eh? quien mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¿La, la, la, la, de Futbol, una, un hit que ja vam posar no fa massa temps sí, una tarda per sí. pels nostres amics de la rematada. És veritat, perquè ja he dit la teva mare no, va ser pels de la sí, rematada, sí, sí, que son, sí. és un programa que es és fa que molt, es fa vespre i que parlem que és de futbol sí. i, i va estar bueno, I no genial amb ells. que parla de futbol que una setmana en posem una altra. Bueno, ara ja vam posar el Matt Monroe, el que el tenim aquí aparcat fa una estona, l'anem a escoltar i després posarem una cançó també de la puja i també d'una pel·lícula que espero que us agradi molt i que serà tota una sorpresa. Anem a sentir una mica el Matt Monroe i a darrere la sorpresa. Go Gotas de lluvia que el caer Reviven tristesas en mi corazón y Vlvo a recordar que bajo la lluvia el diace fueé un dia Caen las gotas de lluvia sopra mi I voyem por la calle sense saber què ser pues tono mi igual Oii lluvia con lasgrimas de amor van unirràs Hai un que pu West. El sol de nuevo brillé en mi alma. La lluvia no parará si ella no está. Gotas de lluvia que caer me traen. Recuerdas de mi gran amor que ya nunca volverá. Song, gotes de lluvia Que el caia go golpea El corazón Más en Hem de tallar una miqueta al senyor Monroe, una, una cançó sí. molt bonica La versió original també és molt maca I la pel·lícula és preciosa Dos hombres sí. y destino I la sorpresa que, que havia parlat És una pel·lícula es, catalana, espanyola eh, Que va fer Joan Manuel Serrat No massa coneguda I que... Tenia cançons molt boniques, algunes en català i altres en castellà, i com que hem trobat que estem en dies de tardor, molt foscos, molt plujosos, aquesta cançó és un poema tristot, perquè parla de tardor, però que a mi m'ha agradat moltíssim sempre. Jo us la poso, espero que us agradi, i descobrirà una cançó del Serrat que segurament molts no hauríeu escoltat mai. Que va ser de l'any... 69. 1969, oi? Sí, sí, sí. sí. Val? Espero que us agradi I si la coneixiu, la recordareu I si no la coneixeu, espero que us agradi molt Tiempo de lluvia Tiempo de lluvia De la noche a la mañana Llega junto a la ventana Con su frío aliento otoñal y se acuna en el cristal en un suave baile entre los brazos del aire sin saber cómo de gris la casa se vistió y dejar los días correr sin mañana y sin ayer porque no se acaba ni mi amor ni mi amada sin saber cómo de gris la casa se vistió se a media Gistote, però sí, sí. Com hem tardor, acabat amb no? un final, bueno, com la hem començat eh, de moltes maneres. Però ara ens despedirem amb una més, més alegre. Sí, també, jo que crec que sí, que, de que hem pluja. de deixar un final alegre, alegre, alegre perquè alegre. el dia està molt trist. Agraïnt no... El Raül. Raül, Raül, el nostre mestre Raül, de, moltes gràcies, eh? Tecles, Sense que, tu, impossible. Jo no sé com s'aclareixen tant teclat per aquí sí, davant. Sí, i tant de telèfon, i a I més teléfono, a més avui el problema sí. que no li sonava aquest, havia no, bueno. anar allà, capitava... Moltes gràcies perquè ens, ens fa molt fàcil la feina sí, és i ens agrada molt treballar amb bueno. ell. Doncs bé, per despedir se i la setmana que ve tornarem a estar aquí, que ja no tenim pont. Doncs mira, el dilluns, de 6 a 7, us esperem a tots. I els dijous, I els dijous, i els dijous recordeu, amb, amb a les 11. Sí, Lleunats. Sí, Lleunats. sí, però Lleunats. hi ha molta gent que ens escolta, sí, sí, sí. Eh? Sí. perquè les peticions que també ens demanen, algunes han sortit del dijous. Enllaunats, però semblant frescos, també. I tan frescos! Avui amb el dia que fa... <laughs> doncs mira, per acabar, una cançó de Mike Kennedy, eh, que va gravar tot just separar-se els bravos, amb un accent inconfundible, mm. i que és, com no... La lluvia. Nubes negras al huir Recuerdos que olvidé Mis sueños se hacen almas Solos tú Las horas que perdí Creyendo que su amor Iba a durar Tiéndeme tú Claro Si te quiero más lo sé. Shocker